«Залиште мене, мадам!» – простогнав він. Певно, він зовсім втратив контроль над собою, якщо забув, що сам перебуває в її кімнаті. Луїза лагідно скуйовдила йому волосся. «Заспокойся, сину, тепер твоя мати тут, і вона все залагодить. А вже залагодила. Принаймні змусила джентльмена Сафолка відмовитися від Марі». Вона повідомила йому про їхню розмову. Згадавши, що не маючи достатньо доказів для офіційного оголошення зради, вирішила просто налякати герцога. Франциск одразу схопився за надію. Якщо немає доказів, можливо, нічого й не було. Але Луїза вдала, що не почула. Вона вже домовилася із Сафалком, що той триматиметься осторонь від королеви. Вона купила його. Її молодий син зрозумів лише одне – цей англієць віддав йому Марі без бою. Він відмовився від суперництва. А значить, не варто матері знати його думки. І він посміхнувся, галантно поцілував їй руку. Вибачте мене, матінко, я й забув, які ви розумні. Та вже наступного дня на них чекав удар. Перше, про що вони довідалися, прибувши в Латурнель, що Сафолк за дозволом короля повіз мері на прогулянку верхи. За дозволом короля, Людовик не бачив нічого поганого в тому, що його дружина із задоволенням проводить час у товаристві свого співвітчизника, посланця її брата короля. Сам Людовик, як і раніше, намагався робити все, щоб мері було добре. Особливо тепер, коли він хворий, а вона, як вірна дружина, стільки часу проводить біля його ліжка. Говорять, він навіть сам запропонував їй розважатися із Сафолком, який зараз був вільний від справ, адже через ворушення у Британії переговори з Англією відкладено. Саму лоїзу Людовик прийняв холодно, а аудієнція була нетривалою. Коли вона вийшла, то побачила у вікно, як Сафолки з королевою уже в'їжджають у двір. Франциск, який вийшов привітати її величність, галантно зняв мері з сідла і дружньо розкланявся із Брендоном. Він чудово тримався, нічим не виказував, що йому щось відомо, на відміну від матері, яку просто таки душила людь. Вона раптом зрозуміла, що припустилася жахливої помилки. Хитрий Сафолк обвів її круг пальця, Він змусив її власноруч підписати вексель і дарчу не давши жодних гарантій натомість, крім усних обіцянок. Тепер він завжди міг пред'явити її підпис на паперах, представивши все так, немов партія Ангулемів, намагалася підкупити його. Луїза ж нічого не могла виставити у відповідь, крім слів Гріньо, якому навряд чи повірять, адже він визнаний її прибічник, і вона лише в безпорадній люті бгала хустку розмірковуючи, як же могла так легко купитися на хитрість цього англійця. Проте Луїза Савойська не відмовилася від боротьби, швидко віднайшовши новий спосіб усунення Брендона від королеви. А заразом і Франциска. Анголеми збиралися в замок Амбуаз на мисливський сезон. Виїхати мали найближчими днями, і вона умовила Людовика відпустити посланця англійського короля з ними – Запрошення було зроблено так, що Брендон не зміг відмовитися. Полювання – те запрошення, відмови від якого може бути сприйнята як образа. Переговори призупинилися, на відкладних справ не було, а в нього була вказівка з Англії налагодити дружні стосунки з зимовірними претендентом на трон – з Франциском. До того ж, його від'їзд відведе підозри від них і з мері, особливо тепер, коли вони були так налякані можливістю викриття. Він виїхав, навіть не зумівши попрощатися з мері. Так, лише кілька офіційних фраз у присутності Людовика, який уже не підводився з ліжка і танув просто на очах. Луїза була задоволена. Вона вже плекала новий план. Щоб відвернути чоловіка від жінки, потрібна інша жінка. А Гріньо якось повідомив герцогині про інтерес, виявлений Брендоном, до коханки Франциска. Прекрасного тюльпана Жанни Лекок Луїза попередньо перемовилася з цією дамою Останнім часом Франциск до неї помітно охолов А Жанна мала на меті домогтися для себе і свого чоловіка дворянського титулу І вона готова була прислужити Зрештою їй подобався герцог Сафолкський Грудень того року видався безсніжним, але надзвичайно холодним Землю скувало морозом, немов залізом, дерева стояли тихі, голі, немов змерзлі. Рятувала тільки тиха погода, а застигла дорога навіть сприяла просуванню. Кортеж герцога Ангулемського рухався повільно. Їхали вершники у підбитих хутром колетах. На мулах погойдувалися ноші дам, що обігрівалися зсередини жаровнями з вугіллям. Гуркотіли колеса фургонів, у яких везли звичайний при переїздах багаж, клунки з речами, килими, свічники, меблі. Замки в ті часи зазвичай стояли порожні, все начинення їхніх господарів привозили з собою, а це робило пересування повільним, незручним. Щоправда, іншого приїзду тоді собі і уявити не могли. На ніч зупинялися в замках і монастирях, де їм облаштовували належну ночівлю. Зранку вирушали в дорогу, їхали цілий день, їли на ходу. Через тиждень попереду вималювалася повновода велична луара. Мов, притихла варта стояли вздовж її берегів тополі, сумно кричало вороння в їхньому гіллі. Тяглися до неба стовпчики диму, хуторів і сіл, що застигли, мов колони в холодному повітрі. Кортеж рухався добре второваною торговою дорогою вздовж річки. Луїза, час від часу піднімаючи запону на ношах, дивлялася в голову кавалькади, де їхали пліч опліч її сини герцог Сафолк. Луїза помітила, що на королева від'їхала, як обидва чоловіки, немов забули про суперництво. Надто багато речей їх поєднували. Обоє цікавилися політикою, зброєю, способами полювання, і їм завжди було про що поговорити. Схоже, зароджувалася дружба, і Луїзу це непокоїло. Вона раз у раз посилала вперед Гріньо довідатися, про що вони розмовляють, і чим це так веселить її сина підступний англієць. Гріньо, якийсь час залишаючись поруч із ними, серед веселих друзів Франциска повертався до Луїзи. Нічого особливого, мадам, вони теревенять про вдачу заміжніх жінок, обговорюють стосунки чоловіка та дружини у шлюбі, обтяжливість подружніх взаємин. «Он як?» – посміхнулася Луїза. «І чим же їм не догодили шлюбні взаємини?» «Ваш син, мадам, говорить, буцімто є настільки люті дружини, що б'ють чоловіків, ставлять їм шишки». А мілорд Саффолк додав, що добрі дружини найчастіше не чоловікам роги. Луїза поправила каптура. Цей Саффолк знає, що каже, і безперечно віддає перевагу добрим дружинам.